У Добкін Деріоз про це достатньо було написано. О, ви така ерудована має. Це похвально. У Тольтеків існувала ціла культура тютюнокуріння. Протокол поводження з духом тютюну. Поки протоколу дотримувалися, тютюн давав користь. Ви знали про це? Яка ж була з нього користь? Візіонерство, цілительство, магія. Ви бачили, які на вигляд курці сигар на старості літ? Ви бачили ці пальці, ці обличчя? Вони геть прокурені. Їхні тіла просмолені. Особливі тіла. Богу споворушив пальцями у повітрі, аби описати щось невідоме мові цього краю. Це просмолювання схоже на бальзамування у древніх єгиптян. Тіла курців ставали твердими і темними, як корінь, вимочений в ріці.